Capitolul 16. Cei 10 factori care oferă putere brandingului. FACTORI EXTERNI 1. AUTENTICITATE Brandul se bazează pe încredere internă și capacitate. Are o poveste clară și un set de valori bine împământenit. Se ridică la așteptările ridicate ale clienților. 2. RELEVANȚĂ se potrivește nevoilor, dorințelor și criteriilor de decizie ale clienților categoriilor demografice și geografice relevante. 3. Diferențiere Măsura în care clienții percep brandul ca având o propunere și o experiență de brand diferite. 4. Consecvență Măsura în care un brand este experimentat fără excepție în toate punctele de contact. 5. Prezență Măsura în care un brand pare omniprezent, iar consumatorii, clienții și formatorii de opinie au o părere pozitivă despre el, atât în media tradițională cât și pe rețelele sociale. 6. Angajament Măsura în care clienții manifestă o înțelegere profundă a brandului, se implică activ și se identifică puternic cu acesta. FACTORI INTERNI 1. CLARITATE Claritate pe plan intern despre ce reprezintă brandul în termen de valori, poziționare și propunere. Claritate și referitor la publicul țintă informații despre consumatori și factori motivaționali. 2. Angajament Angajamentul intern către brand și o credință personală în importanța sa, măsura în care brandul beneficiază de suport în termen de timp și influență. 3. Guvernanță. Măsura în care o organizație are competențele necesare și un model de operare al brandului care să permită o desfășurare eficientă și validă a strategiei de brand. 4. Capacitatea de reacție. Capacitatea organizației de a-și dezvolta constant brandul și afacerea ca răspuns la sau anticipând schimbările de piață, provocările și oportunitățile.